الرحمن الرحيم کوم ځای تر را رسیدلې و ما و هاذا في استلاي الفقهاء دا ټکي مې ویلو کنه خير و هاذا في استلاي الفقهاء دا فرص پمانه د تقدير سره چې دا استلا د چا دا قراني کریم کې عمره ایله کا پیش د قرب دي باندې خو استلا د فقهاء د فرص پمانه د تقدير واما في اللغه ارج لغت تلرد شه د پرز معنا نو په حقيقه في الايجاب والقطع دام حقيقه په ايجاب او په قطع کې سبا پرسپمانه دي ايجاب رازي ها سوره انزلناها وفرزناها معنا او جبنا احكامها او قطعنا احكامها موږ د دي احکام قطعي ګرځولې موږ د دي احکام واجب ګرځولې دا واجب دي په تاسو باندې د کوم نه نه راځي لغت وګوره او چا کړه وای وی هغه چې پره یو تنې تراس کېان چې پره سو الله مقرر کړو سنت رسول الله مقرره دا واجب پکې د کوم نه اندال ما وتا फायदा وجبت جنوبها دا وجبت نو وجوب دی ماشالله متا اورا نو کوي ما ان شاء الله تعالی फायदा جنوبها کل چی ده تاسو آلال پلو او داغی ملاق او لگی دا پز مکا بانی نو فکلو منا و اطعم القان والموطر وسط سرمنو باسا نو لکا دغه ده کچی ملاق پز مکا او لگی نو واجب تا مواجب زکا ہوئی دا پا مکلب بانی چدا جو پا او لگی چی دا با کئی ثبوت او فرض نا فرض پا معنی دا اوجب نا دل حق جمانا بی چندن دا فرض او دارنګ واجب کې اعتقادي فرق صرف دی او عملي فرق نه عمل کې دواړه کول دي عقیده کې منکر د فرض نه اگر کافر دی او منکر د واجب نه خو کافر چې دن أغنه دی نن لو بیا وګورل واجب ستوي چې اسلام نام دوام ثابتي استمرارا او پنه کوله باري وعید وی دي دا تکه زکواما چې نبی استاپه اعتقافم کړ دې هميشه خو پنه کولو د اعتقافي وعید نه دی ویتری کړی دي او د ویتر پنه کو دی مل یوتر مننا فمل یوتر مننا وعید بهر ده ملم یوتیر فلی سمنا ال ویتر حقن ال ویتر حقن ال ویتر حقن فملم یوتیر فلی سمنا ال تپ وعید بهر ده بس چې نبی اسلام همیشکړی او وعید دي پتر کې دی هغه ته واجب دا دو سلفیانو یو اعتراض دی مشهور دا غي جواب مې راته موکو امین الله استاد په خوا د ازو وی دا تقلید لفظ چدک انا دا محدست دا دا سالوره میں صدای نروس تراغلے دی شاونا را غد تحقیق دیکھڑے دی غد تحقیق اول نمانم چدا رس تراغلے دی قلائد قرآنی کریم قلائد لیکن دا بایا گنا قلائد قلادینا کاف لام دال چی سارویتا وی نسارویتا چی اچگین غنندی او انسان ته چې اچيږي نو بیا هاري دادی دای چې د غړندې معنا کې نو معلومي چې انسانان نه دي ځناور دي زکه زراور کې وړندې استعمال دي غړوندې وې دا غړوندې ته وې نو ته بوخاري نو کتري چې عائشه وې فقیت تو قیلادتي سفر کېم ما هار او رکو استعاره عائشه تو من اسماء قیلادتا عائشې د اسمان په سوال باندې هار واغستو ال تغړندې واده اور انده دا ایکنا د ابن مسعود سے ابتدا کو نو قتل ورک ہوس نتله د ل ودرشی زبر توخه چې دا کم ځکه دی لا یقلدن رجل رجلن ان امن امر ان کفر کفر یو سړی دې بل دسی تقلید نه کوي چې کده مؤمن ز مؤمن کافر ز کافر دا الله سغورا لا یقلدن رجل رجلن ان امن امن و ان کفر کفر ال عبد الفريد فريد کی بهوري التا شیخ دو سبا مسیح وزائی دی لا یقلی دن رجل قلده یقلی تغیر کمباب دی عبد الرحمن بن عوف سیب سبحان اللہ سبحان اللہ ما تگورا ما تگورا نبی علیہ السلام اگو خو چه دی پا جنبانی او بکر خلیفہ کو ابو بکر چه دی ناغبیاں ما شا اللہ دو عمر رضی اللہ تلانہو داغه بیا کومه کمیټې جوړه شوهه کمیټې جوړه شوهه چې هغه د شپږو کسانو وا پای کې عبدالرحمان ابن عوف سي هغه مشورو نو هغه کسانو خبر عبدالرحمان سي ته حواله کړ چې تاسو چې دین خریفه مقرره پېښې کړې به با دي باندې نو هغه وی قل لدنی القوم الامر قل لدنی القوم الامر و ما ته د کسانو پینزو کسانو ما ته خبر حواله چې تاسو خریپا مو قررای قل لد قلن لي قل لدنی الامر قوم الامر قل لدنیه کوم باب دی <تصفح> وای کنه کرا... برکته شی ده؟ وای او ته برکا ته ته برکا قل لدنی القوم الامر قل لد باب دی وای کنه کوم باب دی از رجی اول <سؤال> د دا خبر غلطه سوچه سطره دی چه دار سنوره بی سدین روز تو چه دن اغا ایجاد دی پیشتی کنه پا دی بانی دویم دویم تا نرشا ما تا دنبی اسلام نه حدیثی مرکو موقوب صحی معضل شاز منکر دا چکم استلاحات تی کتاوې کم زیکري تام ذکر کړی دي او عبد العزيز ملي صاحب داغت ترجمه ده په بلوغ المرام اغي کوم ذکرې دي او مستمر شیخ سے بار بارځه بار بار فرض واجب سنت په خپل تفسیر کی استعماله مارو باصری دي یو لوی لیس په چې اجازه دا فرض واجب اغي مستعمل کړی دي هیڅ ولا کنه فرض واجب اغي کوم خلا خو تاسو هم چې د مرپو تعریف ماته نبی اسلام نوکې مرضوسته وي وکړه د نبی اسلام دا باوي چې د نبی اسلام په وخت کې د دې مسداق موجودو مرضو هغه حدیث ترې کېده چې نبی اسلام ترشدل او موکو هغه د صحابي ترشدل او منقطه هغه د تبعي باندې چې هغه اولالو نو مسداقې نمون موجود نمونه ولرستو کې خدای رسول نو احناف وي چې د تقلید مسداق د صحابو د دور نه چې موجود دي لهداکه نو ولا پسال او مسداقې کې خدای رسول باندې کې سوال او بالا قاعده یاده کا کلیه یاده کا ارمن چې خبره یادې کې قیدای د کولیا وضع د اصبعو پس د وجود د مسداق د شینه په کې اس قبح نشته سموي پس د وجود د مسداق د شینه چې یو شی مسداق موجودی او غیر نومرسته وضع شي عندك على زعمك الباطل استادا زعم شي تكش ولا التغليط مصداق موجود ونقوم ورستو کې خدای شه په دې کې سقب حدا لك مرقوم منصوب او مرفوع موقوف مقطوع معضل الشاذ منكر صحي لذاتي حسن لذاتي صحيح غيري حسن لذري دا طول دريوات اقسام دي د دې مصداق موجودو ورستو ال کې خدل کېم استعمال ازيم استعمالو په دې کې سقب حلشته استعمال کې سقب حدا ان شاء الله <سؤال> عباس کوم په داو باندې سورتي بقره کې دي تو رسیدم و ازاقي له انزل الله <سؤال> قالوا <سؤال> بل <سؤال> نتبع ما الفين عليه ابائنا ان الله که زندگي وا او د الله رب العزت توفيق شامل حالو هغه په خپل ځای خبر دا دا بهږي نقطي نقطي سر رازي په دلته تاصوروری وا في اصلایل فوقه په اماما في اللغه ف حقیقة في ایجاببي والقطري وال هذادي وج نه قاله شافو رحمه الله ان فرض ها ب ما ایجاب تیزای کې په تی قریمه کې قد عالم ما فرض نه عام في ازواجه هم دلته دا په معه د چا سره دی کا نه چا سره د ل ماتهګوره ما تهګوره پهتهله کې دله چې دا لپس د پررض دا په تقدير مرضی دا په معنی دی اجاب سرمرضی اے امام شافعی رحم الله ته چ دا حق کی معنی چې د اخلی او دا بل چې کوم حقیقت عرفی دی اغه نالي د فقها او په عرف کی دا ناخلی تاسو په دی باندې سقرین نه دا ای به قرینه دی تعدیته به دا زکا چې دی په اعلی سره چې دن اغا متعدد قد علمنا ما فرضنا علیهم واجب د پاسه کومولمېږي په فرض نه به مانه اوجب نه دي اوجب بل و عطف ما ملكت ايمانهم على ازواجهم اي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمان هوايا ايمان هوايا د خلی سره چې مولا وتی کی ها په د باندې واجب دي پایا کنه واجب دي لگا واجب دي مہر اسي به وتی که بغیر د پیسو بیسونه په لویند تام امریکا نادا که خدای را او ته یقین په خدایو سری سری د لار کوم چسوایا ما ماشاءالله چه به وخم خاين مازداري مازداري یش دې کر پدی شریعت وینځي دا ای ویری دي او چې اسلامي قانون او اسلامي حکم ته ایرانو کی اورای وریته نه ګټه ګورا پاکستاني باندې مزيو کی لگا تاسو مزيو کې سری ما تا ګورا ما وما ما ملكت ايمانهم نو معلومه داش ولا چې عطف تمام ملكت شوی دی فرض دلته په دغه معنا سر نه دی په معنا د تقدیر سره زکا چې داغه د دا پارا مهر نشته دی دا په معنا د اوجبنا سره دی نو مراد تنان نفقات کیسوا ده او نن نفقه کیسوا دا لکه څنګه چې واجب ده د وینځو د پارا دکرنګ د خود لپاره ده نو په آیات کې مراد د نن نپکیو د خرچي مراد دی قد علمنا ما فرضنا عالم في ازواجهم الله یم مت پتہ دا د هغه چې موږ واجب کړی دی په دې خلقو باندې بی بیان د دې کې نان نهفقا سقنا جامی معمي دا راړل دي و ما ملکت ایمانو هم او دد چک وځي ديغ چې دد خلاصونه د غی مالیککان دي نو خلیاصې چې نګه مالک ته ل داسییو مالک دی خلیاصته نسبت ځکه کوي چې دا خلاص کوي دي خلک قویته نسبتې دا خو زما د خلیاص کار تاته غوره په خلیر کتته ب غورو ځکه نسبت ما ملکت مانو هم ه دارهغ چې مالکاندي دد خلاصونه دهغوی نو خلیاصې چې مالک دی کس هم مالک خو نسبت خته ک ونه چې کسي ځکه ملکیت یو نیمت دي نیمت نسبته خط په کار دي خیر د نبی اسلام ته خوده پاره ما شاء الله خیر صد پارهو خوده پاره توجو ته ګورګندو بابا ته خیر د خوده پارهو خیر صد پارهو او ګس اغه نوخود پارهو بیرشت بریباري خیر د خوده پارهو نو ما ملکت ایمانو هم چې دن اغاز کوی وکټبه نبی شوي وای کانا سوت نورادي نن نفقه سو نکتی دا لوي دي څو نکته وي خري نه وي ری چا وي ری په احنا قصدي دی چې دنو ور ترېسته کوي هي دی وي ویله ان المهره زکه مہر چې ده لا يقدر دا وج لا غیز کړی دا دا غوجه د غره به مان الاجاب فرض پماند ایجاب سره ده لئن المهر لا يقدروا ذك مهر نہ اندازہ کوي په حق د مملکت ایمانهم کی دا غیر پر مهرونه نه ی پیکون المراد به نفقه والکسوه مراد بد دي نه پقو کسوي او هو واجب او دا واجب د په حق د خزو کیهم و ما ملکت ایمانهم جميعا کی قلنا ويمج جواب کو صورت رئیس ته او بو پوز ول جوړو جوړو بو تعديته بعلا ان ما هو لتزمين مان الاجاب اوپر دیکھو کته نه ده کو ماته ګورا پرزنا په مان د قدر نه سره وي خدا پرزنا متضمن دی معنا دی ایجاب لره او د ایجاب په سيله کې اعلی رازي نو زکه د دې پرزنا چې اطمینان رته تقدیر دینه پس په سيله کې چې دن حال آراغله تزمين نه پیژنې تزمين نه پیژنې تزمين په لوغت کې وای چې زه را در بغل گرفتن یو شی په طرح کې نیول دې ته ویل کېږي او په استلا دو نحاتو کی را بشي درتا را درتا په کمزه کی براشي کافیه کی سمجه کی تاګه کاش سلام وتعزمر نه نه علل معان المعتبره دکدې کی براشي بابادات دغه الحمدلله خوازه کړو تزمین, دیتا تزمین دیتا فیل فیل دا دی ما ماتا وقیدا تزمین دی توي چې او فعل شبه فعل د دې فعل شبه فعل عبد اللہ دے خکا تاور دے بناج وڑو کار الک دے یو فیل شے بفیل سرا حتا وکراب دے یو فیل شے بفیل سرا چھ دے ذکر دے مانا دے بل فیل بل شے بفیل والی چھ دلالت کی پا مانا دے بل شے بفیل فیل او شے بفیل بانے چھ شے متعلقات دے مذکور او فیل او شے بفیل قد علمنا ما فرضنا علیم فی ازواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم سيكر د فعل فرضنا دي فرضنادي خو دې متضمن دي معنا دي ایجاب لره دي فرضنا سره مو معنا د او جبناهم دلالت پتی او جبنا باندې سوق کوي چې دا کم پیر ذکر نه دي متعلقات د دې مذکور په لکم چې فرض نه دي د متعلق تعالی علا, علا په سند فرض پمانه د تقدیس سره ناراضي علا په سرت ایجاب او د اوجب ناراضي نو معلومیږي چې دا فرض نام متضمن دی معنا د اوجب ناراضه زکه په صله کې دنا علا راځي دا مذکور پیر شب پیر سرا دا بل پیر شب پیر مانا اغسطل چې دلالت کئی پاغی باندی پا اکی پیر شب پیر بانی متعلقات د دی مذکور پیر شب پیر تک کی تبریکی کی تزمین ایدسی لیکی او کدسی وائی چی یو فیر لری کی او داغو دا متعلقات پری دی. اغه متعلقات دبل پیل سراو لګه لک اور او جبنا ته دبل تعلق او علا او اغه پیر او جبنا لري شو او دا علی الګو د پرز نصرہ او دغ پرز نصرہ ایمان ده او جبنا واغ استلا دي ته ویل کیږي تزمین په بل طریقې را تاسو ما کې دي چې ک بده پیې شي لګا ای د څيري کیږي تزمین قلنا تعديته بعلى انما وللتزمين مال الايجاب ولا كده ولا كده نقطه يره وقال وحذف ما ملكت يريد كرويل قال ايو بيو عطف ما ملكت ايمان بتقدير قرناسانن مقدر دي قول قرزنا بيدلالت كو اغه چيدنو اغه دي حذف کړ دي س مطلب قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم فرضنا طمانده قدرنا او متضمنه معنا ده اوجبنا لرا او جبنا لرا نو مقرر کړی موږ دې واجب دې مہر او ما ملکت ایمانهم وقد علمنا ما فرضنا وما فرضنا عليهم فيما ملکت ایمانهم دې رستو دې کې دا فرضنا په معنی دا چا سره دې او جبنا سره دې او مراد دې نن نفقد على يكون هذا بمعنى او جبنا والاول بمعنى قدرنا وكستازي فكري كستازي فکری دې کې دې ورته ਇਸ طرح اتلو ځکه رئیس ترات لو کې مانو دی ها کذا قارو دې هم ځان پاره غي وی دا سي احنا بول لنو سو کوم امام هغه سی وی لکه کینه دی کی خو تقديرات رازیو داس ظاهر نشدنه خبر اڑول دی لکه یو وجد وجوه چدن اغا دا هکذا قالو هکذا دی هکذا قالو باندې پیش وی وه کنارا ولعلوا ایمانو الا ان ارتكاب التزمین وتقدیرا فرضنا سان لایق لو ان تکلف به تکلفنا غارینه دی نو دی وی هکذا قالو ته سید احنا کو ویلی جو مامدا هغه سی وی ثم ذكر المصنف ولكه تا غلیکنه کتاب غره معلومی کیدا ټپټی کتاب نه پیږي دا کم چې بس کا بس کوي دا پوسکی اچي دا ټپټی کتاب نه پیږي په کته ځکه نه پیږي چې تا ته زاینه دي معلوم چې دا د مخ سرسنګ دی دی که زړو ثواب نه زه منه الامر کې تا ته ډورو پته نه دا افسوس نه کنه مونږ ځان لړاو چاو ار څه چیز الله رسو نه کوله کا حال دې کتاب نه چې دا اوس دماغ کې سره متعلق دي که متعلق نه دي لکه چې په دې تا تبخل او شرم درشي چې زدا وامه دا سه شرم درشي چې سو وایو نو ثم ذكر المصنف و بیا ذکر کا مصنف دلائل كل من المسائل الثلاث در الدرواڑو مسائلو درواڑو مسائل عملا بقول فقال عملا بقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له وان تبتهوا باموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواج فقوله عملا تعليل ذات تعليل بمعنى مفعول له لقوله صح اه ما كده جوردسو و لذالک صح اقاع الطلاقی یو او او په دبلوایا و واجب محرمسل و کان المحرم مقدرن ندیوی تعلیل لقوری صح الاخری على طريق اللف و نشر المرتب دا لف نشر مرتب ده لف و لف و لفا فتن دا راغوندولو تو جنابی کم لفیفا تاسوب من راغونکو یو زیبمکو لفافی تو لفافزکوی چه دا خطر آغوندی او نشر خورولو تو خبرون نشر کیگی شاپور شیخ دی اللہ و وی ما شااللہ امین وی والی ما ماخ پل کتاب لکلیو نصر مرجان وی ماوی نمک لیکی خود دیو نشور المرجان نشور المرجان نمی وی لکی خود دیو وی شیو القرآن رحمت اللہ علی پنپیر شیو القرآن رحمت اللہ علی وی غسر چی ملاوشو میماتایو چی افضل خان نشور المرجان ندی پکار نصر المرجان پکار دیو جی سنګه وی نشر په اخبارو کے مستعملی گی او تا مرجان راړی دي د مرجانو سر نصر شیندل دل مناسب دی نهچ خوراول مناسب دی وی می چې زماده کتاب نفرو مرجان دی نه چې نشرو مرجان دی ووج نه شیخ لکنل دی په حوش ک عین لکلیدننا عین من ہو مطلب دا شااکور شخوی من یا ده زددعوام چې دا نصر جان دیو مررج نه دی نشر په اخبارو کے مستعملی گی نصر په مرجانوکې مستعملی گی تمل غری وری دی او نفر ولمر جاندا بل <سؤال> خبرې به ملګری دي سره نشر مناسب دي نو لفظ نشر نشر خورولو توي او مرتبه اوپر وګورو کتره ده کوه الکو اداډ ریوډیو پاکستان څخه خبر نشرې هو ر نشر هو رہی ہے پلانکای حرامونه څخه خبر سره یې څه کوي یوي یک بار دغدې اهم او سب څخه پخله خبرو کا خلاصہ اب خبر تپسیل کے ساتھ چھو خبر نہ ختم شی وے اب سرے اہم, اہم خبروں کا خلاصہ ہے ایک بار پھر اور تفسیل کے لیے ہمارے وائف سیٹ معنی میں یا وائف سائٹ پر اس عغزی کر گی ویوی ویوڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ ارکا زی کے اوہ دی کر امدی بائی بام اطلب دی دی آغازائی مرتب دیتو ای ما تکھو را ما مخ کې دد مسایل او نشر کو اوس دت لف ذکر کوي لکه لفظ او دغې د پر دلالو وي څنګه چې دا دریواله مسلې وي نو د دلالي هم دک په ترتیب باندې دي نو لفظ را غونډول او نشر خوراول دا چې په یو ترتیبي مخ کې مخ کې او پسی او پسی او پسی او پسی دي ته لفظ نشي مرتبوي او چې لفظ یو شاني را غونډول او نشر بل شاني اغي ته لفظ نشر مشوش وي او لفظ نشر غیر مرتب ته چې دین هغه ور کېږي فمنهم شقيو و سعید. و ايكر فمنهم شقي فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا شقي سعيد شقي مخكي سعيد و بسي ها فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنه نقطه بقي صدا شقوا مخكيو او سعيد رستو و اياتن وك فواصلكم دال دال بقي رازي زكى سعيد رستو كره دي خوش شقي مخكي كره دي فتفسيركم او دفع دمزرد دا دجلب المنپاعت نزیاتی ویسریا شقی گوری پا جاننم کې د ځان دا دیانن چی دن آو ساتا شقیت چی دن جوڑ نشی او سعید چی دن آگا جوڑ شا او اما لذین از سوژی بفرگیان او بالطرف تا یوما تبیزو جوهن وتسودو جوه توجو توجو یوما تبیزو جوهن وتسودو جوه پا زني مخونه سپين زني مخونه تور تبيض وجوه ذلك السنه والجماعه او تسود دا چی کلکی، سفددت وجوه المبتدعين نبيarus ته تفسير كدغي وامم الذين اسودت وجوههم ففي النار وامم الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي شته كنيش لگا شته نا التى اسودت باماكي كو دي تلف نشر مرتب نو وي غير مرتب وتوي نقطه پکسدا نقطه پکسدا امم الذين بيضت وجوههم اي پافیرہ دینه مکه څنګه یو مته بیا یو مته بیا و جوړه تسدو وجو نو تبيز خو اسمه مخ کې شيو تسد ورستو شيو روستو چې دنه هغه مزداق ذکر کړي نو تسد ورستو نو د سره داخپل مزداق خو چې نږدې ذکر شي کنا ابل خو اسمه مخ کې هغه په خپل دبره دنه ورستو ذکر کوي و چې دې سره خپل دنږدې شي کنا تفسیر نو ته يا الله فقوله فان طلقها فلا تحل له ناظر الى المساله الاولى الذي نظر چاہتا دي رمبره مسري تمسر رمبر سوا صحه اقاعه طلبات الخلي وقوله تعالى ان تبتغوا بمالكم ناظر الى المساله الثانيه الذي رجع چاہتا ذا وقول قد عللنا ما فرضنا عليهم ناظر الى المساله الثالثه وقد بينت كل ذلك بالتفصيل وددي بیان ما په تفصيل سره کړی تحت كل مساله د هري مسالې لاندې ما وضاحت کړی وي فتامل سوچ کا ما ته ضرورت چي د انشته خو مطلب دار چي د حنابده په پا اوله مساله کی فئن طلقا فلا له لدلیل په دې مساله کې او مسأل دلیل له او په درې مساله کې قد عللنا ما فرضنا عليهم دلیل له او ای ارذای کی ما تفصيل سره کړی دا تو ستار شرم نرزی کتاب دې کې بس کاوی دا دا بس کا دا یو دې کې ما سووي دغه نو اسمه نبی ثم لما فرغ المصنفو غرض د شارح په دې عبارت سره تمهید دروستومتن تا تمهید درست متنت او درست د محکم متن سره چې د هغه رب ذکر کړي ثم لمما فرغ المسنفو عن تعریف الخاص ارکل چ فارش مسند تعریف د خاصنا او د حکم د خاصنا او د تطریعات د خاصنا اراده اي بیان بعض انواعه المستعمله اوسې اراده داده چې بعض انواعه د خاصنا چې مستعمل دي په شریعت کې کثیرن دای دپه د اعتراض وکړه چې الکا تعدد د خاص دونو ایول راغستلی وې دا کثیری دي لسیره او ال ذلت التقاسري دیوځي نما د ذنو اچیندہ ذکر کوي او هو الامر والنهی امر دی او سدی فقال و منه الامر و دا خاص نه امرون دی امر محکی کې بچاバレ پر نهی باندې وجاه وجاه یو وجادا امر پر نهی باندې ځکه محکی کو چې امر چې دن اغه وجودی دی او نهی چې دن اغه عدمی او قاعده دا چې وجودی اشرفی پر عدمی باندې چې امر وجودی شو دی اشرف شو اشرف اولا بالتقدیم زکه امر مقدم کوي پر نهی ده ما ده، ده ما ده ده چې دا انسان او پیرې مقلفت دی نو اول تلیف چې غورې شوي دی په انسان او په پیریبانې هغه د ایمان دی او هغه ایمان چې کم تکلیف غرضور شوي دی آ په امر سره دی آمنوبلله یاول الذي نه آمنو آمنوبلله آمو آمنو فمن شافر ی ومن ومنشافل یکفر هغه په امر سره دی اوله تکلیف د تکلیفاتو نه په مکفیو باې هغه دی هغه ایمان دی او هغه په امر سره طلب شوي دی نو معلومیږي چې اول مکه تکلیف عرب امر سره طلب شوه دی نو لہذا د اول کې چې امر راوړو او نه چې د ایرسټو بلا رزقای ورچو من هو الامر ومن هو او هو قول القائل لغیر على سبيل الاستعلاء افعل بس ته